مسلمانان او طلاب او لماسی جمعه تنو مساجد وکینه کی مقصد درس او تدریس او د الله ذکر وی قال حضرت ماوی رضی الله عنہ تهاما خبردار انی لم استحلفکم ما تاسو لکثم در لکو تهمت تلکم چه پتا زما دروغ او سو تهمته نامی رضی دا وینه قسم در لکو بری پتا سو زما ته وما كان هذن يوتن بمنزلتي زما په منزله ده رسول الله صلى الله وسلم اکل انه حديث مني چه د رکم بیا غده نبی رحم السلام نه زمان حديث نقل کړي طاهر طاویر دي الله مختلف کمزوری او خپل عاجزي او تواضع ذکر کړي چه پټول صحابه کرامو کې ماده الله دې غمبر نه کم حديث نقل کړي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم کوئی پتہ حدیث کہ یو حدیث نام ده چې رسول الله صلی الله وسلم خارجا روتو علی حلقه تن فیو حلقی من من اصحابي تخبر اصحاب ته صحابه یو حلقه nastwa او نبی رسول الله روتو فقال ما جلسكم يسشکینول ی قالوا الله ی موږ الله ذکر کوو او الله حمد وايي الا ما فصح دان علی چی مونگتے دے اسلام طرف لے ہدایت کڑے و مونگے مسلمانان جھور کڑیو ومن نبیہی علینا او احسان کڑے دے پا غیبانی پا مونگا قال دا اللہ پی غمبر ورتوی ما اجلسکم اللہ داکا وی قسم دیوی پا اللہ چی ندے کی انو لے تاسو لدہ مگر دے کرام ورته ان صحابہ اکرام ورتوی دا اللہ حبیب آ اللہ دا موندی پا اللہ قسمی ما اجلسنا اللہ داکا چی مونگ لڑا ندے کی انو لے م قال الله پیغمبر صحابه کرام ته ابا امي خبردار شي به شک از چم لم استحلفكم ما تاسل قسم در نو کو تهمک لكم چي دي پتا سو مي سو تهمت او شک يو ولكن هو ثاني جبريل لكن شاندار چي مات جبريل عليه السلام را فاخبرني مات خبر را کو ان الله تشب شک الله يباهي بكم الملائكه تاسو بده ناس ته او پد زکر او تعلیم او تعلم ته ملائكه فخر کوي یعنی ملائک تعالی یوګورې که زمما بندګا تاسو کوی چې اتجعلوا فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء الله تعالی زمکه کې هغه څه پیدا کیږي فساد کوي نه بچوي ای خجومات کلاستي او زماده ملاقات د قبر و دا و دا دا و او د آخرت فکر او غم را په مخ کړی رواه مسلم نور دا دونه خبره چې پچا الله فخر دا غسمره لوی مقام او ادا وړي د انسان څخه مداردی کتاب او دی ته الله دې اذول کوماله دی کتاب داتون کی الله صفته احادیث در رب العالمین خبری دی او دخت الحبیب په جوی مو عطا بیان کړي مدا کمال په قران او سنت کې دی جدی سره ته یو هم ودی گنہگارم کینی نو ددا سے خلق وبان الله د ملائکې روان دې تکي فخر پکې رواه مسلم صلی الله تعالی نا خیر فلکه محمد الی و اصحاب باب ذکر عند الصباح والمسائ باب ذکره بیان دا ذکر کوله الله کې په وخت سبا او المساء د ماقام قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دې په خپل کتابه زي مشال خپل حبیب تو یذکر ربک فی نفسك رایا د وخت رب دې په خپل زړه کې تدورعا فجزئ سرا وخیفتا او پایر سرا ودون الجهری او خطه په جهار سره من قوله د مینانا بالغدو او او مازغر دون الجهر دي توي او را جهار دي چې نور او اوري او دون الجهر دي توي تی اور او نور نه نو د نور په عبادت کې وخلل نرازي یو سره دین فرادی تلاوت او ذکر او اسکار په دي طریقې باندې کوي دا به د یو نو کې چې جاهل عوام د لوشکره پر ذریوانه ذکر کوي نو دا غې د ونی نه ډېر خلکو لري نو دا خبره شرع درسته نه ده حکم دا ده دون الجهل یعنی جهل نه کم جهردې ته وایي چې ګلی او دون الجهر ایتای تي پخپله اوري بالغدو ولا سال سحر وماجير ولا تکم من الغافلين او مکه ګذر لا خبرونا قال اهل اللغه وی علماء دلغت ویلی دی الاسوالو جمع اسویلی دا, دا آسوال چې آیات مبارکہ کرا غلی دی دا جمع دا اسویل دا. او اسویل ستوی وهمہ بین العسر والمغرب نمازی گرہ و دماء حام منز که دا کموقت چه دین و دیتا اسویل وی وقال تعالی و فرمائلی دی اللہ تعالی شلوی دی وسبح بحمد ربک پاکی بیانا و سرد صفات ویل درستانا قبل طلوع الشمس مختی درا خطود نورنا او قبل غروب خاو مختی در پروتونا وقال تعالى فرمایلی دي الله تعالى چلويد وسبح بحمد ربك باقي بيان او صرف صفات در فستانا بالعشي والابكار مازيغر او سحر قال اهل اللغه ولي دي علماو دي لغت العشي عشيسه توي ما بين زوال الشمس اے آ چې دی په ماند زوال د شمس کې او غروب هاو د پرېوتو کې ما ماز پخین چې د انور زوال وشي نو د دین راوالې تر نور پرېوتو پوری دې ته آسیون وای وکاله تعالی فرمایلی الله تعالی شنړي دې فی غیوتن وای پاغا کورونو کې کورونو لپاره دې کې مساجد دے ان اللہ اللہ اللہ حکم لی دا دی اذن الله چې راګل بارک الله حکم فرمایلی دې ان ترفع عیادات ګولم کرې ان کو دې تعظیم او عزت د اوخړې شي ویزکر فی حسمرایات دکړې شي په دې مساجدو کې نمد الله الله د کتاب تلاوت دیو شي درس تدریز دیو شي نوافل او سنن او فرائض دیو شي یسبه له فیها پاکی بیان نه کړي جماعتونو کې بالغدوی ولا سال سحر او ما ذکر رجال سسړی دادا سسړی دی لاتلہی تجارت چه نه غافل کوی تجارت تجارت فوکل فو تجارت غافل کینا ولا بیع او نس نور رسول او غسلنا ذکر الله ده الله ده ذکر الله الایا وقال تعالى او فرمایلی دی الله تعالی چې لیدې ان سخرنا الجبال ما هو बेशक تا بیکړو موږ غرونا د هر داو علیہ السلام سره یوسف بهن بالعشی والاشراق چې پاکی به بیانولا دې غورو نو د دا ظهرو له سلام سره د الله تعالی په عشې مازیګر ولې اشراق او سحر وا نبی خریره رضی الله عنه د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده د فرمای شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من قال چاچی وی حینه ہو کم وقت چې له صحابه کی وحینه یمسیو کم وقت چې د ور داخل شي په وقته د ماقام کې سبحان الله وبحمده مئات مره ته سبحان الله و بحمدی سلسل پیرے ہوئے اوگر <تصفح> پدیمانی دیر کم وقت لگی یوم منٹ وقت پیرے گی نولمیات احدن راتلل بونکی یوتن یوم القیامت پر ازد قیامت بے افزل فغور سر مم مادا غامل د بیئی چه دبرات للکڑی پاگی اللہ احدن مگر اغتن قال چه غم ویلی مثل ما قالا فمسل لاغی چه دویلی دیو زادا یاد دنے سیوا ویلی وَرَقَم نَکَم سیل پیری او ساتی صورت زیاد کل کم سره چې سار او مازی درسن پیری سبحان الله وبحمده وای فرض د قیامت د دومره افضل عمل بدل هیچانی مگر دا غا چابې چیندو رواه رواه مسلمن وان هو دا ابو هرره رضی الله عنه روایت کال فرمایله جا رجل ال راحله یو سړی ال نبی صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فقال فرمایلی یا رسول الله یا الله رسول ما لقیت من سمر تکلیف را سیدلیل ماتا من اقرب اند لڑم دچی چلونا لدغتنی الباری ها بیگاش پیزو چی چلیو قالت دوار جیحان سردار و توفر اما خبر شلو قلته قلتا کچریتا ویلی ویحین امسیتا کم چې تا ما خام کڑے دری پیریڈی ویلی باز روایاتو درې پیریڈی راغلی اعوذ بی کلمات اللہ من شر ما خلقا اعوذو پنائی غارم بی کلمات اللہ پا کلمات دا اللہ تا اما چی اغبیل کل پوری من شر ما دا شر داغینا خلقه چی پیدا کری دی لم تا در رکن و تالب لڑم زرر نمی در رسوله و را کم سرے نو دا لڑم دا چی جنم مفوش در رضیم چی دری پی نو الله بے پیفازد کی کی رواه مسلمن وان هو دا دغی بو حریق رضی اللہ ان هو ن اللہ کان یقول بے شک او د اللہ پیغمبر چې فرمایل و اجازه صبح چې کله و سبا کو اللهم وکہ اسباحنا یا لا استاف توفیق او استاف طاقت مونږه سبا و بیک ام سینا او پتا باندې استاف توفیق او طاقت مونږه ماخام کو و بیک نہیا او استاف مدد مونږه ژوند دی و بیک نموت او استاف حکم بمړکیو وکن نشور او تاته به كِي را پورته کې دلوي پررض د قیمت دقبونونه وظام سالی چېبد الله حبي د محخام تو ووقت کې داخل شو قاونه داداخلمات ب الله او م کانا الله ستا په توفي کوطاق موږ معخامکو و بکه نه او استستا په توفي کووطاق موږ جووندیو و بکه نهمو ته استستا په حکم بمړکیږو یل کل المصیر او تاته رته اپسېدللی روب داود پهین وان هو دغه حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې ان ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه و ابو بکر صدیق رضی الله عنه قال فرمایلی یو یا رسول الله ایدہ الله رسول الله مرنی ما تا حکم فرمایا اقولهن نه چې اذا صبحتو کله چې د سباکوم و دا سيته او کله چې زما خام کو قال الله حبيورتهوي ق و الله هم مفاې السماوات السماواتی ه الله تپ دا کوونکې داسماننو وال اورب او دزمکی عالم مل او تپه په تممو پټ زنو وشهه دا او پهکاره او سرګو ربك كل شيء انت رب, رب ده هر یوشی هر شی ته پیدا کی و مالک هو ته مالک او اختیار مند هر یوشی اشهدو ز گواهی کوم الله الہ الا الله داشنشته ده دا بل ده عبادت ده بندګی لایق قابل مستحق سیوال الله نا اعوذ بک من شر نفسی زپناه غونم الله استعاذاتی عالیه نفس ده شر وشر دا شر شیطانی او د شر د شیطان نو شرک شرکی شرک او د شیطان د شرکول نه پما چر تشرکونه کی ورو کې شرکی आले شرک قال الله حبیب ورته فرمایي جو قل ها دوال رضا صبح تا کل چې ته او چې کله ته ما خام کې و ایرا اخص کر او کل چې ته په بسترې اړهو ولما وکریو ادا دو ربہترین یو یا حجے کی گورا ده رب العالمین فزات عالیات خپل نفس ده شر نه پناهی بل ده شر ده شیطان نه بل ده شیطان همیشه پر کوشش کئ چې او ناری نه زنان مسلمان پر شرک کی مفتلا کی نو پدے کی بندہ الله کا دا فریاد کو پنایو وخت چہ الله ز پنایو غاړ چې شیطان شرط پر شرک ماب مفتلا لکئ حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی چې هر مسلمان تاسو سره ماقام او د ورځې کې دوه وخت کې په دې دعا باندې ډېر پابندي وکاردا پا ابو داوود او ترمذی رحمهم الله وقال حدیث حسن صحیح ورو ابن مسعود رضی الله عنه دې ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته یې فرمایي خان نبی الله صلی الله علیه وسلم او نبی صلی الله علیه وسلم اجازه هم کل چما خام وقت کې بور داخله شو کال داسې دعا به فرمایلا هم سينا منګما خام کو همس الملك لله او تمام بادشاہي الله تما خام کو والحمد لله الحمد لله لا اله الا الله نيشتره بل عبادت مستحق سيوال الله وحده د الله اي کی आवाज ده لا شريك له ردي الله تو کی صدر نيشتقال الراوي راوی وئی د حدیث اور اهو زدا فی خیال کوم چې قال فی حنا چې پدې کلمہ کې د الله حبیب داسې فرمایلیو لا الہ الا الله وحده لا شریک له له الملکو وله الحمد او هو علی کل شیء قدیر ربی ای زع ما رب, رب اسالک خیر ما فی ھذه اللیلا سوال در کوم د خیر هاغه چې پدېش فکرې و خیر ما بعدها او د خیر هاغه چې پدېش پینره واعوذ بك بنای غانم استعذات ذات علیا من شر ما فی هذه اللیله ده شر غنه چې پدې شپه کې و ما بعدها او ده شر غنه چې پس د دینه دي رب رب جما اعوذ بک بنای حاصل مستعذات ذات علیا من الكسل د سوسوالنا ا کنه ثری د دین کې سوش نه نوافل کئ نه تهجد کئ نه تلاوت کئ نه درس تدریس کئ الله د کې د سستۍ نه فنائه وړ وسوء الكبر او د ډېر بې انتها بدوالین چې بیا سره پخت ول اولاد باندې مبوجي او د هر سر نیک عمل او ذکر او اذکار نه پاتې شي نو د دا داسې عمر نه مرګ بهتر ده اعوذ بك من عذاب النار دا عذاب دا و نه یو غو امستعفاظات عالیات عذاب د اور نه و او د عذاب د قبر نه و اذا اسبح او کله چې د دوار جهانو سردار به سبا نقال ذلك اي زندا توا بيدو شانوي خدا امسين امسرا امسين عوام سلم الملك لله فذيبي اصبحنا واصبح الملك لله رواه مسلم بن عبد الله ابن خبيب بزم الخائل المعجم فضمير خاص رديچ پاغي نقطا او ټکي رضي الله قال اللہ مبارک صحابی فرمائی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو اقرأ قلولا قل هو اللہ احد والمعوذتین سورہ فلق و سورہ ناسین تمسی کم وقت چه ما خام کی وحین تصبحو کم وقت چه سبا کی سلا سمرات دری پیری اے دریوارا دری پیری وللہ نتکفیک من کل شئین دا وبالتالي کافی شي د zarar د او د تمام تکلیفون الله بتا محفوظ او ساتي وګوره ساري مصبسي ما خام مصبسي دري دري پیري ددي صورتو نو ويل دا مصنوعه طريق در وا ابو داود و ترمزي رحمهم الله وقال امام ترمزي فرمایي حدیث حسن صحیح هو وان عثمان ابن عفان رضی الله عنه تابع عثمان ابن عفان رضی الله عنه روایت دے. اے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ما من عبد نشته او بندہ مسلمان نارینه زنانا یقول فی صبا کل یومن چې دیوي په صباح هر ورځ کې و مسا کل لیلۃ نو پما خام د هر شپه کې بسم الله الذی بنمذ الله غلا یذرمه باسمه چې zarar نشي رسوله دا غدنونو می مبارکه سره شه انسه شه فیل ارض پزمکه کی ولا فی سما وان پسمان کی وہ السمیع العلیم او دا الله ور یزم کے او پھو ہره تا کلی مات سلا تمررات درزلی الا لم یذره شیون مگر دې جناوې دل بس شه zarar درسه قرطری پیری ساری او درې پیری ماخام دواې رواه ابو داود او ترمذی ورو قال حدیث حسن صحیح و صلی الله تعالی اللہ علیہ وسلم و اذن النوم بعد دې بیان د هغه دعاګانو وظيفه او اذکار کی چې وايي واغې لره یو مسلمان نارینه زنانه په وخت د دکه قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې ویلې ان فی خلق السماوات و الارض बेशक په پیدایشت آسمانونو د زمکو کې وختلاافلیلیون نهه او په اختلااف د شپې او دوورځ کېله آ خاامخشانات دي د لالدي د دا الله د قدرت د ووحدانیت لول ل الباب دپه د دا خاوندانو د دا اقلنو اللهوينه عقل والله ها کسان دي یزګورونه اللهه چې یادوي الله قیامن په ولاړه و نو پهناسته له جنو بهم او پاارخو دي وَيَتَفَكَّرُونَ اودې سوچ او فکر کوي په خلق سماوات او ارضی په پیدایش د اسمانونو او زمکو کې الآيات و ہدایتن ذي و عن حذیفه د حضرت حذیفه رضی الله عنه روایت ته وazir رضی الله عنهما داوړه صحابه کرامو هي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کانو کله آوه اله فراشه قال شي به زو نی خپل بستر ایتا قال نو دا دعاوې فرمایلا باسمک اللهم احیا واموت استاپنم باندې ای زم ربا احیا ز ژوندې مو اموت او زبو فات کېګ استاد نوند و جنا استاد حکم نو جنا ز ژوندې مو اموت او زبو مړ کې د البخاریو نقول سڑی او دکیگی نوید بیسمک اللہم احیاء و آمود وانلین رضی اللہ عنہ دا حضرت دی رضی اللہ عنہ روایت تیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائلی لہو دی علی رضی اللہ عنہ تا ولی فاتمہ تا رضی اللہ عنہما حضرت فاتمہ رضی اللہ عنہما تا دوار تیوی اذا عویتما الى فراشکما کل چه تاسو زیونی سی خپل بستروتا مو دوارا بستره تراشه او ادا خزتم مزواج اکو ما یادا سی الفاظی بیدیو چه کل رونی سی تاسو داغا ارخ لگولو زیونه فکب برا ثلاثا و ثلاثیل ندر در جلی اللہ و افروائی و بها ثلاثا او سبحان الله و ای دوارا در در وحمدہ ثلاثوں وثلاثین او الحمدللہ وائی دری درش کرتا وفی روایت پیو روایت کی داسی چه تسبیح اربعوں وثلاثین سبحان اللہ صلور درزل وفی روایت التکبیر اربعوں او پیو روایت کی اللہ اکبر صلور درش کرتا دے او دی تولما و ترجیح ورکڑے سبحان اللہ دری درش پیری الحمدللہ دریدیش پیر والله اکبر صلور جت زری نو دا دکې ذو په واکه مسنون ذکر ده متفقن علیه عن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه نریوایه ته دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی دي اذا آوا حدک ملا فراشه کله شراشی او زیونی دي سی او پتاسو کې بستر اتا د سو لاو پرتونونه مخکې فلیین فوس فراشه ویدې اوس سډي د خپله بسته بهدداخلهې ظری په غدن نه طرف د خپل لږ د کپړې ظاهر طربانې کوېږېږي نو کې شي ج هغه ګنده ګنده شي په باتن طرفبانې دي بستره سډي اوواوااتتو کې درېزې راغلی فی نهله اادې ان د ت ما خلفه عليه چې د نن روس په دې بسترې باندې سشي پاتشه کله ګرس زهريله شي په بستر کې او ته نه سانډي نه لاغې ده پاسه چې کینی توشي شي ثم يقول بهم الله حبيب دا دوه وي باسمك ربي پنوم استا باندې ای زم رب وضعت جنبي ماخ القرخ کې خو مې لګول و وبك ارفع په مدد و را پورته کوم انم سخت نفسي کای چره ته زما غروه ساره او پري خوب کې پما مرغ راولی نفر هم ها رحم کې پدي وينار سلطه او کې چره روح بیا ما ترا پري زي او دې خوب نفس مي بيارا بيداره فحفظ ها نه حفاظت کې ددي دما په هغه طریقا تحفظ به عبادت السالihin چې فاظت کې تطاغې سارا د بندگان او ستانه کانو متفقن عليه وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تھی بی, بی فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا وی بی شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او اذا احضا مزجعہو کلچ با دخبل بستری طرح نو نافسفیه ده فک به واره په دې دوارو لاسونو کې وې فک یو فرمایلو وقره او دا دری واره سورته نه و لښته موعوذات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ومسح به ما جسده او مس به په دې دوارو لاسونو صراخ په بدن مبارکا متفق عليه وفیوا اللهما پی رووا د بخالی ممسلم شف ک دااسي چن النبي صل الله عليه ی وسما بشبي ص الله عليه ی وسلم خو ده آ ک راشي چې کل زيوی و خکلی سترري تاکی بناستو كل للیلت ہرا شپ نجمع جم کف ه د ده لاسونه مبارک ب جمع جمکن ثم نفی هما پک وکو پې کې فقره آاف حما نو لل پهې دوواو ک قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم مسح بهما على مسكل قد دوار لا سنو مستطوا من جسده ثم رج بداي و سوتعقته لا سن مبارك برسيد الليل بدن مبارك يبدو بهما على راسه شورو بيقول قد سر فسر مبارك وجهه ومخ فخل مخ مبارك وما اقبل من جسده اواګه مخامخ کم بدل وودا ویړمبه مسکو او شاته طرف لاخر کې يفعل ذلك ثلاث مرات داسې کار به درې کاره تکو نو یوه دلته درې واره صورتونو نسل په تاسو نو چفک نو بدن به مسکو بیا به اوکل بیا به اوخلی متفق علیه قال اهل اللغه ولید علماء د لغت ان نفث نفخ وينفث لنخنتو کیتوی لذیفن تا سی باریک غنتا بلا ريقن چلاړ ور سره نوي بلا لاړتا پوكيتا النفسوي وانير برای ابن عازب رضی الله عنهما ابن برای ابن عازب رضی الله عنهما روایت دي فرمایي قال علي چما ته فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى تمزجك كلا شراشت تخلي بستريتا فتوزع نوعدسوكا ووضو اکلی صلات فشان د او دستا د مزدفاره اې د خوب د بار په او د س کې د کې دل نامسنو نو مستحبه طریقه دا ثم تجئ علی شفتک او بیا پر یوز په ابتدا کی پېشي طرف اې راخلا سړل تنظیم اعلان د کی اوخی طرف لا مخه قبلہ پر وقل او دا وا هو یا اللهم تو نفسی لک الما تا دې کړې د خپل ځان تا واوجه تو وجهي اليك متوجه کړې مې خپل مختا تا وقوزدت امر ليک اسپارلې مې خپل کار تا والجت زهري اليك او ماته کې اخرې خپل شاته انا رغبهن ورهبه تری ليك پداسه حال کې چیز رغبه تو مين ساتم تا ورهبه تن ليك او يرقم تا لا ملجئ نشته دې زيد پناهي wala man jaa'a lis-tari man ja'un zaydan nijaat min ka sa tarafna illa ilayka magharda ta sarade aamantu bi kitabika alladhi anzalta ma iman rawade pa kitab sta cha tara le gele wa bi nabiyika alladhi arsalta austa pa peghambar hagh bani cha tara le gele to wai kala chita da si ufi uda si tariqi sarudashi nafa'im mitta ka chare ta marsh pa pareshpaa pa khob ke no mitta توابع واقعات شی په دین اسلام باندې دین فطری واجعلهن اخر ما تقول او ګرځو دي کلمات و آخر اخر داغه کې چې تک وظایف کې ایسمره د خوب وظایف دی تو په اخر کې وایا متفقن علیه انس رضی الله عنه روایت شینوی صلی الله علیه وسلم کانو اضا او اله فراشی کله چې به زو خپل بیسره وې نو قال ادا دعا به الحمد لله الذي اطعمنا الحمد لله غزاد لرا چې مونږ ته توام راکو وسقان اسکا کې راکو وقفانا او مونږ د پاره الله رب العزت سره کافی شوه و اوان آو مونږ ته زی راکو فکان فکم ممن دیر دی دا غچانا لا کافینهو چې دا غې د پاره س کفایت حاصل نه ولا مویا او غلیلہ یعنی سوق زے ور کول وله نشتا یګور د الله د هر نعمت سره وشن شکر ادا کول تجی په بستر فر یوزي خفران دیو کو موړی کور دښتا ګرمای نه بچي سرګای نه بچي نو دا سوچمګه چې دا تیر خلق دی چې بلا بسترې او در په در لارو کې څو کې در شي نو دا دی دې نعمت شکر ادا ک ډیر خلک په ساره کې در په در کې او په حالت سفر او په تکلیف کې اته ګور خپ امن او امان په ماړه خيټه په خپل ګرمه بسترې کې پروت نو دا الله طرف لږه توجه وکړه او مسلمان پلان حذیف رضی الله عنه رضی الله عنه روایت شي رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې به راځل له شودشي وداه له یمنا کې به خلاص مبارک خې تحت خدي لام دې د خپل مخ ناو ننګرا سو میقول بیا دې دعاوو دعاو فرمایلا اللہم قنی عذابکا اے اللہ ما بچو ساتے دخل عذابنا یوم تبعص عبادتا وکمار ازمانی شتبرا پورتکیدہ بندگان نقبرن رواہ پرمیزی وقال حدیث حسن ورواہ ابو داود من روایت حفظہ رضی الله عنہ وفیہ انہو کان یقوله سلاس مرات اگر آیت کی داریج اللہ حبیب بدا دعا گانی دعا دعا دری پیرے ہوئی اور کچالا پیاد و یادی ورنہ دا, وار دا, دا کتاب نه مخ للی یاواگانو کتابونه اوله مالی کينا کتاب بعضې وارو وواړه کتابونه کیم ګري یا سریکم چې او د کېږي نوظان سره وړه کتابی نو دو د کېدو نه مخکې مخکې کتاب کیوللی او مشاهده لاشي او ص سمیاش چې می شنی مله سره جولوړ نو بیا د دی لاان کري د دا سری ته یاد شي اووا دا کتاب د په باید د دعاگانانو کي چې دا الله تر اف نه بندته حکم نه چې مانو غواړه او الله ذوالکرم او درهم او درحم او دعفو دوجنا دتواره قبل دوه وا د فرمایلي قال <سؤال> الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شنو دی وکال <سؤال> ربکم استاسرف فرمایلی دی ادعونی ما راو بل دا الله تر اف نه بندگان او ته امر دی ادعونی راو بل ما دوانو غواړي استجيب لكم اذا استعثوا دعاء غان قبلوا وقال تعالى فرمائل دي الله تعالى شلوي دي ادعوا ربكم فرب لي دعوا وقال دي خپل رب نته دوروا عن فاجزيثرا وخفيا او پکلا رکلارا انه بيشكد الله لا يحب المعتدي محبت نساعتي دي زياتي كونكو سرا وقال تعالى وفرمایلی الله تعالی شلوی دی و اذا سالك عباد او کله چې پوښتنه او تاسو کیتا زما ای زم حبیب زماره بندگان عنی دل روالی و بارکی نورتا و فا انی زماد الذی ولی النز دی ولی بارک نو ورته فرمایسنه قریب چیز میزد په اعتبار د اجابت د قبوللو د دعا او د علم اجیب قبلو قبولوا دعوه الداعی دعاء د دعا که اونکی اذا دعانی کلچ دے ماند واغواری او مارا بلی وقاله تعالی و فرمائلی دی اللہ تعالی چلوی دے ام من یجیب المزد ور سوک دے چی قبلوی دعا دا غمختاج او دبی قرارا حاجت من اذا دعا ہو کلچ اغرا بلی و یکشف السوء آو سوک دے چی لرکوی بیماری و تکلیف ال آیہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہمان روایت تے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم او آد نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت نکل کئی قال اللہ پیغمبر فرمائی لی الدعاؤ هو العبادت دا دعا شد دا بعینی عبادت تے دا دعا بعینی عبادت تے نگور دا اللہ عبادت بکے خوب عبادت کی گورے آغا طریقہ منزولوی چکم طریقہ دا اللہ دا پیغمبر وی کیا سڑے مسکئی په طریقې ولدا ځان نه جوړه کړې نو موځ نه قبلې تاسو که دعا غواړي او طریقې ولدا ځان نه جوړې نو د ویا نه قبلې په دعا کې بدای اهتمام وي په باز دعاګانو کې د دو دعالو جهان سردار لاس نه دی چت لاس منو چته لکه باز عوام د bang دی اذان دعا په سلیسن پور تک نو حدیثو کې د لاس پور تک دوه ذکر نه راغله د دو دعا دو ذکر راغله دارنګي کمزې کې چې الله اجتماعی اجتماعي او پجمه دعا, دعا کړې هغه ځکه په پجمه کې کمزې کې ځان لکړې نو ځان لبکه خو سي او ذکر فرادي دعا له خلق د جمع اهتمام نو دا عبادت په طریقې ول د ځانه جوړا دی وجنه عبادت د الله وکې خو په طریقې د جناب نبي قریب صل الله عليه وسلم دعا ا دعا او هو ول دعا چې دا دا به نه عبادت ته عبادت لګوره په خپل طریقه نشي دا که تاسو غوړې رمضان شریف کې او شپې کې موږ وټر کول نو پر رمضان کې وټر پجمه کول ډېر لوی او ثواب ده ځکه صحابه کرام رضوان الله تعالی الیہ مجمعین دا سیکړي کنن څوک وټر پجمه کوي هغه مجرم دی گنہگار دی ځکه عبادت د الله عبادت ده نو طریقه په ديكي د شریعت وي رواه ابو داوود او ترمذی او رحمهم الله وقاله امام ترمذی فرمایلی دی حدیث حسن صحیح وعن آئشا رضی اللہ تعالی عنہ نوم المومنین آئشا صدیقا رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تھی قالت بھی فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعائی چکو خول بے اغجامی ددواغانونا دو اے جوامع من الدعائی تاوی الفاظ لڑنوی خو مقصد پاکی امانی شیبرو جوئی لَکَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ دا ګوره مختصره دعاړه په دنيَا او آخرت څخه خیر ته پاتې شي ونه دي وایا دعوا ما سیوا ذلک او فری خبیغه چې علاوه دې نه دي دې وجه دا ګوره چې څنګه الله د حبیب په دعاګانې یاد کی او بیا الله سپورت کی نو یو ګوره د محبوب الفاظ زما استاد وصال د محبوب الفاظ کې ډېر خیر برکت بل دا دا دا مختصر ہوئی او برکت بلله الله د حبيب دعاوانو دا څو چلفاظ مختصر وي او پای کې د دنیا او آخرت ټول خیرونه پراته پر وي رواه ابو داوود بسناد صحیح ہے انس رضی الله عنه روایت دې فرمای کانا اکثر دعا النبی صلی الله علیه وسلم و ډېر او اکثر دعا د نبی علیہ السلام دا اللهم اعتنا یا الله راقم تفید دنیا او دنیا کې حسنه توفیق دې دارنگی حسنا دا قرآن و سنت علم حسنا حلال رزق حسنا نیک بی, بی، حسنا نیک اولاد او حسنا صحبت دا علماو حسنا دا حر نیکی توفیق وفیل آخرت حسنا او پاخرت کی را تراکی بدلد نیکی چه حسنا جنت دے دا جنت حوری دی دا اللہ دی دار دے وقنا عذاب النار او بچو ساتی من دا عذاب نه متفقن عليه وزاد مسلمن زیاد یاکڑی د امام مسلم کې روایت په خپل روایت کې قال وکانا انسن وانس رضی الله عنه اذا اراد ايیدا وبدعوه تشکل به اراده ورن لچې دوا او غاړي په دوا سره نو د ا بها پدی به دوا و اذا اراد ايیدا وبدعائر او کل چبه اراده او غوښت اوکا ايیدا وبدعائت چ دې دوا په دوا سره نو د دوا به غوښت سره پاغي کې یعنی دا دعا بے غفتاوکا نوری دعا گانے بے کولینو دا بے دا کلمات بے پاکی خامخا شاملول دا بے پاکی خامخا شاملول وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خیقی محمد آلہی دعان ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا حضرت ابن مسعود رضی الله عنہو نا روایت دی بھی فرمائی ان نبی صل اللہ علیہ وسلم کانا یقولو چی بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم او چی فرمائل او دا دعا بے بی اللہم انیسلک الہدا یا اللہ ذتانا سوالکم کوم ہدایتا نگو را ہر سوک با ہدایت سوال کئی دا اللہ پی غمبرم دا ہدایت سوال کن په ہدایت کې دیر درجات تی نسوال دا ہدایت نبی مومن مسلمان کافر دا طول ورط محتاجی و کافر پختله درجه کی ہدایت کا محتاج دے یو عام مسلمان پختله درجه کی او انبیہ پختله درجه کی یا اللہ عز تعالی سوال کوم ده ہدایت و تقا او د پریزګارای ول عفاف او د پاکدامنی ول غنا او د دارنگی دمانداری شما الله رحمن کو نبی پرواکی دبل پدر ور کے الله محمود رہے پروا هو اگر دا مختصر دعا نه خود ته جوامع الکلم بری کیسمره هر په لغو الفاظ کی د دنیا او اخرت سه شیپره نو او ټول راجمک وان طارق ابن اشعم رضی الله عنه قال فرمایې ده الرجل او یو سره اذا اسلم چکل ویسلام راړو را نو علمه النبی صل اللہ علیہ صلی الله علیه وسلم الصلاه ایمان خو به سم راړو الله حبیب ورته مستلیم ورو اور ثم امره بیا به ورته حکم فرمایلو ائی ادو وبہؤلاء کلمات دین اللہ ندعا و اڑ پھدی کلمات سرا اللهم اغفر لي الله ما تبخنوکی وارحمنی بما بان رحمتوکی خصوصی رحم واهدنی ما تهداتوکی واعفنی او اللہ ما تا عافیت رو بخی ورزقنی یوما رزق راکی بولا نام داس دعا لا چې دنیا اور اخرت سے شی د دین پاتې نوی روحه مسلم <سؤال> و في روايه الله ان طارق باي اور روات کی داسی دی, دی امام مسلم رحم الله چې داهره طارق رضی الله عنه روایت شي داوري دلي دي دل د دل نبي صلى الله عليه وسلم نا واطاه رجلن يو سړی د الله پیغمبر تراغلو فقال احد الصحابي فرمایلی يا رسول الله كيف اقول زسرن يوا مخينه اسالو ربي چې کله درپن سوال کوم نو په کوم کو په وړوګه غوړ غوړ به تر ازاله اېتفاتی خبره دارا کچانه حدیثو د نبی رسول الله غالفاظ زیادې او په مقصد پهوي نو د تاسې به تر الفاظ بسره کمز پیدا کړي فقال الله پیغمبر ورته فرمایل قل اللهم اغفر لي او فرمایل الله ما له بخنو کې ورهمني په ما رحمو کې وافيني ما تا عافيت راک ورزقني او ما تا رزق راک سين تجمع لك دنيا کا واخرت پیډه کلمات نه دا وبالتالي دنیا و آخرت طول را جام کوي ګورم مختصر دعا ځینې اوقاتو کې سره وی چې مختصر دعا او فقیري دنیا او آخرت طول قارونه را جام شي ناغه بغیر د الله د حذیف د کلمات نه قبل کلمات نشي حاصله دی ابو لی ابن عمرو ابن لاس رضی الله عنه قال فرمایې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا دوے کلا اللهم یا اللہ مسرف القلوب چت اڑون کے دزڑو نو مالک اللہ دے کله او پلے اڑے کلا بن پ سرف قلوبنا علی طاعتک راواڑے زمږ زرونا خپل تابعداري طرفه راوا هو مسلمن وا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ تابو حریرہ رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا دی تعوذ بالله بناہی وانی ده الله نہ من جهد البلاء د سخ مشقته و امتحان دا و او در امن دود بدبخت یانا وسوء القضاء او د ناکار تقدیر دا او د خوشالی دود دوشمنانو نا کله برې د سړي سره داسې معاملات شي چې حسد کوون او دوشمنان په د خوشاله شي متفقن علیه و فی ریواتن په روات سفیان السوری رحم الله علیه اشکو انی زد تو واحدتم منها وایما شک دے چې ما وب پکیو لفظ سی واکړی وی چون کی سفیان السوری وی محدث سے محدثین لکل او خبر علی الیقین نی نو ګره دایو دی نی امانته چې حکل الروانیږي ګره یو خبر مال شک ته چا سین زیات تقریبی نی و ان هو دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول دا دعا بے فرمائلہ اللہم اصلح لی دینی یا الله درست کے ما دفار دن زمان اللذی آغا دن ہوا عصمت امری چے آغا بچاؤ دا کارون زمانے واسلح لی دنیایا اور درست کے ما لرا دنیا زمان اللہتی آغا دنیا فیہا محاشی چے پدی کی زمان زندگی و معیشت واسلح لی آخرتی درست کے ما لرا خیرت زمان اللت یاغا خیرت فيها معادي چلتورت للزمادی وجعل الحیات اوگر زی اللہ دا جوان زیادت اللی زیادت دماد پارا فی کل خیرن پار خیرن زیادت, زیادت اللی زیادت دماد پارا فی کل خیرن پار خیرن وجعل الموت اوگر زی اللہ مرگ چکل مرگ راشنوی گرزے راحت اللی عَارِم زَمَادَ پَارَ او رَحَت زَمَادَ پَارَ مِن کُلِّ شَرِّن دَهَر شَرّاً رَوَاهُ مُسْلِمٌ مان علی رضی اللہ عنہ تہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت دے فرمایے چې قال علی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما تد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی چې قل داس دعا وای اللهم هدینی اَلا ما تهدایتو کی وصددنی اَلا ما درست کی و فی ریواتنا اللهم انی اسلک الھدا اللہ ذر نسوال ده ہدایت کو و صدا داد او پنی غلارا او په حق روانې دو رواه بسو و انا سن رضی اللہ عنہ ده حضرت انس رضی اللہ عنہ له روایت سے اور او محام خامخه کوي اے فرمایو الله صل صلی اللہ علیہ وسلم یقول چه دعا با دروایات کې سارو ماقام نه ویل راوي اللهم اني اعوذ بك من العجز يا الله اذن نه غوانم د عاجزیدا ای ایتلا یو عمل دې لیک دې قران دې دین دې داغید د دا ذکر دې د عمل نه یو سره عاجز شي ولکل او د سوستيانا کله نه راست او د سوستیا د وژن ډېر اعمال د دین د سړی نه پاتې شي والجبن والعض فنائی غادم د بزدلینا والحرم او د بانتحاب دوالینا والبخل او د بخلنا واعوذ بکاو فنائی الله اللہ استفادت علیہ من عذاب القبری دعزاب تقبرنا واعوذ بکاو فنائی الله اللہ استفادت علیہ من فتنت المخیاء دار فتنو دجون دننا والممات او دمرگنا وہی روایت په یوري واقع تي راغلي دي وا زلا عيد او دارنګي لا اله الا الله ميند الصح كارز نه پناي غواړا کله خړي صح كارز شي او هغه شخص ته قرزيد تباهي سبب جوړ شي او غلبة الرجال اعوذ بك نه يغارم تا غلبي د خلقو دا او غلبه د خلقو دا يا ظالم شي او په خلقو غالب شي یا مظلوم شي بل در باندې غالب شي نو الله اذا سوال کوم چې ظالم جوړ نشم او ما مظلوم جوړ نشم چې بل څوک راځي چې جوړ کړي دا غلغه رجال معنا او راه مسلمان د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وان ابي بکر ني صدیق رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے روایت ہے انه قال بیشک دے چو د فرمایلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا علمني د الله پیغمبره ما ته تعلیم راکه دعا اند ادعو به فی صلاتی جزاء دعا غارنم په خپل مسکی یموس په اخر کې غواړ علماء لیکلي وې د دین بهترین دعا نشته او کده دین بهترین به د دعا وې نخل حبیب با هغه غاریارت د غیظ ذکر خامخړه وې وېدا دعا وایا خالقل د دواړو جهانو سردار ورته فرمایل وایا اللهم یا الله انی ظلمت نفسي دې شکه چې ما ظلم کړې نفسي پځاب باندې ظلمن کثیرا ظلم دې ولا یغفر ذنوب او نه ماف کوي ګناہوں الا انت مگرتو فغفر لي ذنوبنا و كما تغفر لنا من عندك باندې محدثینو ده من عندك ساره طرفنا دا ما ذکر کړي و کې سشته دی نا زنا مغفرت قابل ني او دخل طرفنا ما له خناوږي قال غره بنده صاحب داغه سمال الله د مغفرت ذریه جوړي د مین عند کدا معنا نش الله ګورما سره ششټ دی دا مغفرت اس یو صفت او خو او عادت سما کې نشتا خو د خپل طرف نه بخناو کی چې ما حستفذ ل ویحانی وارحمنی او بما بال رحمو کی انک انت الغفور الرحیم بهشکه ته شیتی بهونکه او رحم کوونکه متفقن علیه دی وجن علماء د دی د دروش شریف نفس دی صدی دا دعاوئی دعا اللہم رب بناتینا فی دی موئی او دا دی موصر ہوئی وفی روایت پیو روایت کی راغلی وفی بیتی ای فی سولاتی پزیبانی فی بیتی راغلی ما تد اللہ حبیب ازا سی دعاو خواهش جنی پکور کیوا نو پیو روایت کی دی فی سولاتی پزیبانی فی بیتی لفظ راغلی ورویا او یو ری وعد ذاتم شویلچه ظلمن کثیرن وروی کبیرا یعنی ظلمن کثیرن فذ کبیرا لفظ امرغه ده بسائل مثلثه فصای مثلث سره جدی ټکی دي و بال با الموحد او با موحد سره کبیرا نو کثیر فیمبغي نو مناسب داری ایو جمع ع بینهما چې جمعواله دراو صفه من د دې دواړو کې اے داس یو اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ظُلْمًا كَبِيرًا توړه الفاظ دي وي فَيُقَالُ كَثِيرًا كَبِيرًا تاسو دي وي موسی رضی الله عنه ابو موسی رضی الله عنه روایت ده چې نبی صلی الله عليه واله وسلم فرمایلی دي انه كان يشكر الله بي يدعو بهذه الدعاء دعاء به غښت په دي دعا سر اللهم اغفر لي خطيئتي اے اللہ ما سبخناؤ کہ زماد انت وجہلی و زماد جہالت نو و اسرافی فی امرے او زمہ پکار کما کم د حد نتجاوز کړي دی بخنرالو کہ و ما انت اعلم به مني او هغه چې تخپوې په باغ زمانہ اے, اے بندنه ساری یسو کی ماخامت یې روش و احساه الله و نسو دا خلل چې سکه یې میری او دینه لري تاسو غواړئ پر ومن موږ سکړي هیر زه کوم یو ما انت اعلی مو به مين الله ما خو چې سکړي هیر وابه چې تخپه باغ زمان الله مخير لي جدي اے الله ما تبخنو کې کمکار چې خپ سوچ فکر میں وا حزلي او غ مزاهي غناه وخطئ او بلا قصد وی راضی چي مې سګړي و عمدي او قصدن شي مګړي و كل ذالک عین دا ټول ما سره دي ادي په له غوري د الله پیغمبر مونږ او تاسو له انسانیت او زوال چل خي ورزمو داوا مو زمو خن سرد ګناہوں نو وجدای و یې ر ډیر ګناحګار بوي چې دا عذابونه راغلي زمو د خلو ګنانګاري دو بارہ کې شک ده الله پیغمبر وېدا سي بوي چلا ما جي پخس سويراضي کړي پټوک مې کړي خطا خطان مې کړي آمدن مې او دا طول الله غريما کې موجود دي دا طول خبره پما کې موجود دي ارادي سره گناهو نکوم بيراضي گناهو نکوم قصدنه کوم پټوک کي کوم او كل ذلك عندي غره اقرار کې مجتهي اقرار او کنه مالک به بخنوي او جته يار ز بڑے گناهدارين نو چې کله تا شک دې اقرار را نږي اللهم اغفر لي یا الله ما تبخنت وما قدمت اغه چې ما وړاندې کړی دي و ما هرڅه اغه چې ورسته دي کړی و ما سررت اغه چې ما کوم پرت ګناهونه کړی و ما علمته اغه چې ښکارا او سرګن نكړي و ما انت اعلم به به مني اغه چې تخپو یې پاره زمان انت المقدم الله ته وویل و انت الموخر او تبد ته وویل نو په کې و انت على كل شيء قدير او تفه هر يو شی باندې الله قدرت او طاقت لرکه دا ډیره عجیب دعاګان دي یذې د ویلو سره مقصد دا دي چې موږ تاسو دکو او د نبی په مبارکو الفاظو سره د رب العالمین نه دعا اووړو صلی الله تعالی علیه الکریم محمد علیه وسلم ان یالله تعالی ان نم الممنین عائش سدیف رضی اللہ تعالی عنہان روایت تے فرمائی جنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یقول فی دعائی ہی وو چی فرمائل بے پخفل دعا کی اللہم یا اللہ انی اعوذ بکاز بے شک زپنائی غارم ستا فضا تے علیہ سرا من شر ما دشر داغن علم تجھ زپوہیم من شر ما عملت و پکار ده تاسو ته دونه کې نو څه بدلې عمل ته نه کنا دا کوم کې دا غلط من شر ما عملته د شر د هغه چې ما کوم عمل کړي و من شر ما لم اعمل او دشر شر د هغه نه چې هغه ما نه دی کړی رواه مسلم وان ابن عمر رضی الله عنهما دا حالت اب ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت سے قال نے فرمائی کہ ہم نے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا اللهم یا الله انی اعوذ بک زفنا حیوانم پتہ سر من زوال نعمت کا دا زائل کی دود نعمت سنا ک اللہ پہ انسان باندې دینی او دنیاوی نعمتونو کی نو دے اللہ فزات بنای غار اللہ دا نعمتونو رانا زائل نشي زما دنا شکر او د و تحول عافيتك او الله ز پناهي غوارم د بدلې د عافيت ستانا چې مالې روغ بدن نه کړې بال بچمه روغ او صحت مند نه د ز ستاد عافيت د بدلې دو نه پناه شي پاره وفجاعت نعمتك او ز پناهي غوارم ست پزات عليا داغنا صافي عذاب ستانا کله نه صافي د الله فکر و عذاب رش و او اللہ زفنای غاڑم استاد ٹھول ناراض گونا رضعو مسلم وان زید بن ارقم تہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت تے قالے فرمائیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدا دعوے اللهم انی اعوذ بک من العجز اے اللہ زفنای غاڑم دا عجزیدہ کلا سڑے دیو دین د کار والکسل او دا سستی او ناراستیانا والبخل او دا بخلنا والحرم او دا بانتحاب او داوالینا وعذاب القبر او دا عذاب دا قبرنا اللہم یا اللہ آت نفسی ورکی دی نفس ماتا تقواها پر ازگاری دا در ها او پاک کی دی نفس ما لرا انتا خیر و منتا بہتر دا وچانی زکاها چپاکوی دی لرا الله اللہم انی اعوذ بکا انتا ولیو و مولاها الله تم مددگار او دو زما د دي نفس و مولاها او د دي مالک اللهم يا الله اني اعوذ بك زفناي خوانم استف ذاتي من علم دا علمنا لا ينفع شي غيك فائده ني فائده مني اي کوم علم فائده مني با دي جنا نارينه علم د کوي عمل په ورته نه ملایږي ديتان ديتا علم علم وي لا ينفع باجداسی وی چین مزد کو قران از دکو ترجمه زکا او چاله تور ټکه او نه خېلو نو دا علم دې چر دین د الله حبيب پناي غوخته علم یو کو پچاله سخينه باج سره علم به کی نبيا پنورو کارو په شیش او د دنیا پشیش بده توای چې کم علم عمل نشتا کم علم خلق لخینا بده توای من علم لا ينفع ود دین د الله حبيب پناي غوخته دیو جننه علم غره غټ مقصد دې فدي عمل کول فدي معنی عمل کول بعض خلک داسي وی طالبان او طالبات د مدرسې په ماحول کې خودیندار دي خو بیا بل شي نو بیا بعضي زنانه نه فردا کوي بعضي طالبان او د عوام چې پدرسونو کې نازي وي خپل ځخ په لکه خو خینو کوي نو داغ علم دې چې دا پر خلکو وبانل اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع اللہ <اللاغزة> زپنای ستا ستف ذات عالیہ دا علم نشه فائدہ نور کئ و من قلب نو دا غذره نہ لا یخشع چپای کی خشوع نوی عاجزی نوی و من نفس نو دا نفس نا پنایو غارم. غ نفس نہ بنای غاڑ لا تشبع چغه مړی گینا بس په هرڅ کې دی او په منډو کې یو په سی بلا کند د سروز روډه کئ یو په سی بلا بلا لا تشبع مړی گینا و من دعوته غزه پنای غاڑم ستف ذات عالیہ دا دعوانا لا استجاب لها چې راغې ده 파ره قبلې د لې دې قبلې نه راوه مسلم وان ابن باسن رضی الله عنهما عبد الله ابن باسر رضی الله عنهما روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي دا توا به فرمایله اللهم لك اسلمت الله ما تا تزان تا لیکړې و به کا امن ته پتا مې ایمان راوړې و عليك توکل ته پتا مې توکل او و عليك انب ته ته مې رجو کړي و به کا حسم په مدد زا جگڑا کوم د دشمن سره ویلی که حاکم تو تا الله اللہ فیصل سپار تغفر لی نو ما تبخنو کې ما دا آغا گناو قدم تو چلواندی میکردی وما آخر تو آغا چه رستو میکردی وما سرر تو آغا چه پپتا میکردی وما علم تو آغا چه میتخکاراو انتل کردی انت ته تا دا طول ننواندی وانت المواخر او تم مواخره آخر کې وپاتیشې څوک بني لا اله الا انت نشته دې بل د عبادت او بندګۍ مستحق سیاسته زاداباز باز روات بازرا ویا نو د الفاظن سیاکړي ولا حول ولا قوه الا بالله ولا حول نشته دې اورې دل د ګناهونو ولا قوت او نشي قوت او طاقت د نه کو اعمال الا بالله مگر په توفیق د الله باندې په توفیق د الله باندې <تضحك> وانا عائشه متفق عليه وانا عائشه رضي الله عنها هم المؤمنين عائشه الصديقه رضي الله عنها روایت چي نبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها ولا الكلمات دع كلمات سر دعاء گفتا ور دي عوام ليكن کوئی دعاء نويو پلاني دعاء نويو دا كما يتاي اجب شريعت کې نشته اور دا دور دعاګانې کوم ملي يا دي دغه عالم لداټول یاد دي او می سره خبر نه دي نو د قبولاد او ان منکرامي نه مني پګه خبره بار دغه کوم د رسم او ریواج د دوا په شریعت کې نشته نو ویبه دعا نه کوي او دعا نه مني دا دوره دعاګانو کې تعالی سوره یادي او هر دعا سوره قیمتي ده د دنیا او اخرت ټول خبره پکې راځم الله حبيب بدا دعاګانو غوښته اللهم ان اعوذ بك من فتنت النار الله زپنا یو غوړم مستفزات علیا د فتنه د او دوزخنه واذا بن نار واذا ذا دورنا ومن من شر الغنا او د دا دا شر د مالداري کله مالداري د سړي د اخرت د تباهي سبب جوړ شو او فقر او فناي غانم د شر د غريبين کله غوري غريبي د سړي د کفر او شرک سبب جوړي رواه ابو داود و ترمذي جو رحمهم الله وقال حديثن حسن صحيح امام ترمذي ویلي دا حديث حسن او صحيح ده وا ها دا لفظ ابي داود او دې کې دا کوم الفاظ شي د نن دا بودا او شریفه وا رضی الله تعالی عنها ذو المؤمنین عائشی صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت ته جنوي صلی الله علیه و سلم کان یدع وجه دعاوې غخط بها اولای کلمات کلی کلمات الصرا بهم اللهم یا الله ان اعوذ بک من فتنه النار زپناہی غارم ستاپ ذات علیہ دا فتنی دا اورنا وعذاب النار او دا عذاب دا اورنا ومن شر الغنا والفقر او دا شر د مال دا ریو دا غریب اینا ابو داود و ترمیزی وقال حدیث حسن صحیحن و هادا لفظ و داود وان زیاد ابن علاقہ عن عمهی حضرت زیاد ابن علا کرمہ اللہ نہ روایت ہیں ان بھی دے دخل تر روایت نقل کئی او دد تر صحابی دے وہہ خطبہ ابن مالک رضی اللہ عنہ او دد تر نوما خطبہ ابن مالک قال دد تر صحابی و رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پولو اے اللہ حبیب سے دعا دے فرمایا اللهم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق اے اللہ اپنا و علم ستاپ ذات عالیہ دا اغناکار اخلاقنا والاعمال او دا ناکار عملوننا والاحوا او دا ناکار خواہشاتنا رواح الترمیزی وقال حدیث حسنون وعن شکل ابن حمید رضی الله عنہ قال دے فرمائی قل تم آوے دیو رسول الله اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم نی مال تعلیم رات دیو دعا قال الله پیغمبر فرمایل قل و یا یا الله ان اعوذ بك از بنای غوانم ستا پزات عالیه من شر سمعی ده شر د غغون زمانه هيچ په غغون داس خبره و نورم غوکسارنه ونکم شغیب انتن नाराज کی و من شر بصری اعوذ بنای غوانم ستا پزات عالیه ده شر دستر غنا و شر لسانی و ده شر د جب زمانه و من شر قلبی او ذا شر قلبی د زله زمانہ و من شر منی او ذا شر د منی زمانہ رواه ابو داوود و ترمذی وقاله حدیث حسن یعنی پدې ټول انامونو کې چې کوم د الله او د رسول مخالفی استعمال شي نو دا لا غي شر د دین په نایي غفته شو انس رضی الله عنه روایت شینوی صلی الله علیه وسلم کانه یقول او چې دا دعا به فرمایلا اللهم انی اعوذ بک من البرس اے اللہ زپنا یو غاړم ستا په ذاته عالیه د برس بيمارای نه اسپن سپینټا کیچ په بدن باندې ولېگی او دلې ونټوبنا ول جوزام او د جوزام د بيمارای نه بدن په جوزام بيمارای کی ټول ریجیږي او غړزي وسیل الاسقام او د ټول نعکار بيمارونه او دا ډېر عجیب دروازه اللہ حمین یعوذ بکا من البرس والجنون والجزام وسیل اسقام سیل اسقام اس کی غطول ناکار بیماری چی غلائے لاجوی او سڑے پید دنیا والا خیرت دطولو کارونو نوزی رواح ابو داود بیسنا دن صحیح وانا بی حریر الابو حریر رضی اللہ عنہ روایت دے. قال بے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکولو او دا اللہ پیغمبر چی دا دعا بے فرمائی اللہ حمین یعوذ من الجوہ اللہ زه په غواړم ستا په ذااتې عالی یا د لګ نه چې فه لګه راان را شي په نه هو ب شکه دالوګه زوج او ډیربد مرګې دی زوجی هغه چلووي چې تا په سر پروي لګ خو د سړی نه جو دا کېږ نه ور ځنی وقتې د لګې د وج نه عبادت نه عبت نه کېږ نه کې ځې وقت د فقیې د وج نه سړی په ګډ وړو سرشي ی وج نه فوقه کا د فقرو ایکو نه کفره. ان قریب ده چې بازي وقاتو کې ده غریبي نه ګره کفر جوړ شي واعوذ بك من الخیانه او ځنه یی غوړم مستفزات عالیه ده خیانت نه فئنها بیسته البتوانا بشک ده خیانت چې ده د بترین رازدار دوستې چېخه خیانت ویل مال ور سره کې ده خیانت کې خبره کې خیانت کې نو ده خیانت ډیر پټ ناکارا اغه رازدار روواه ابو داؤد و اسناد صحیح ہے علی رضی اللہ عنہ نے روایت ہے ان مخاطبن چیو مخاطب غلام تا سو درس کیوا اور چیو مخاطب غلام جا نہ جاغ راغلیو دتا فقال اورتے فرمایلی انی عجزت عن ان کتابتی ز عجزشم د خپل کتابت د دا ادا کول ما ماسر مالک نکری یہ دور مال براکہ خو س ور کولے نشمفاعینی نو ماسر د دی کی مدد کا الله عنه وعلمه كلمات قال تعلم نظر قوم دیو سو کلیمو علمني هن رسول الله صلى الله عليه وسلم چې داغه تعلیم مات رسول الله صلی الله علیه لو کان عليك کچری وی پتا مصل جبل پ مصل غټ غرد قرض او ته اد... د دعاوې کنه الله انک الله به قرض د ثانه ادا کی قل و اللهم اكفني اے اللہ تکافی شماتا پستا پا حلال و سرا عن حرام اکا استاد آغا حرام انا و اغنینی او بے پرواو درد ما بفضل اکا پخب الفضل سرا عمن عم دا آغا چانا سیواکا چتانا بغیر دی اور پچامانے کو دیر بے انتہا قرزم او دیدہ دعا وینو اللہ بے ختمکی اللہم اکفینی بے حلال اکا اللہم اکفینی بے حلال اکا عن حرام اکا و اغنینی بے فضل اکا عمن عم رو اح ترمذی یو وقاله حدیث الحسن النی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم ابا تعلیم ورکڑے د والد تخسینن چدا حسین لو کلمته نیریو دو کلمو یدو بہا چدبہ دعا وخت پاوی اصل کې د ایمان لانو روړې بل الله پیغمبر ورته وی چې تا ایمان راړو زه وتا ناسی او دسی زنوخه نوچه کل دی ایمان راڑو دا اللہ حبیب تیوی تا سما سروادہ فرمائے لیوان نوچه اللہ پیغمبر ورد داوشی دا دعا اللہم الہمنی رشدی اللہ ما تا الہامو کی زڑک را تا واشیغ ہدایت زمان واعزنی من شر نفسی او ما محفوظ ساتی دا شر دا نفس زمانہ ایک گو ردادا سی دعا دا کرو چیو سڑے دا خپل نفس دا شر نا اللہ محفوظ ساتی او پزرکی ورطا ہدایت الہامو کنو بسنور دا اللہ نسو گاڑی دا مختصر و الفاظو کی بہترین دوا دا رواہ الدرمیزی وقال حدیث حسن وان بالفضل عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ دا بالفضل عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نواتی سے دا نبیر سلام سکت رو قال عباس رضی اللہ عنہ قلتو ما ویلو یا رسول اللہ یا اللہ رسول علم نی مالت علی براک دی یوشی اسئلوه الله تعالی چه ز پاغه سره سوال کوم د الله تعالی څخه لويره قال الله حبیب فلترتوی صلی الله العافیه توی د الله نه عافیت وغواړم چله دنیا اخرت کې د مصیبتونو مشکلاتونو مې او ساتي فمکست ایابا د نبی رسول سلام تر وی ما یو سورې صبر کوسم مجه ته بیا عالم رسول الله ده الله رسول علمني شیئا مالد سشي تعلیم را کا اساله الله تعالی چې الله تعالی په باغ اسوان کوم قال لي اباص ما حضرت عباس یا عمر رسول الله دې الله دې پیغمبر تر صلی الله العافیه تف دنیا ولا بس وسلان عافیت په دنیا او اخرت کې واړه وګور دینه بهترین غد دعا کوي مداپ منزل دې والند الله حبيب بدوي تخولې دي وجنه علما وکلي ثم رسولونه چې شوق ده الله تکي پټولو کې بهتري سوالداري چې په دنیا کی آفیت او آخرت کې عافيت غواړي او دا مسله نه وي پټولو سوالونو کې الله پدی سوال لري پوښالي چې څوک دا عافيت سوال کوي دیوژنا دا عافيت سوال مسلمانانو په طرکار چې په دنیا سیملا د پریشانو او تکالیف او امتحانات او بيمارونو سره روغره مټو ساتي او په آخرت کې مورثره درحمه او درکرم معاملو کې رواح ترميزي یو قال حديثن حسنن صحیحن صل الله شهر ابن حوجب الله عنه نے روایت کیا لہذا فرمائے قلت ما حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تا یا ام المؤمنین اے دټول مومنان رسول الله صلی الله علیه وسلمہ سب و ډیر دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه کانا اندکی چې کله به د وړو جهانو سردار تاسو سر سره وسپاکورته چې تاسو پکور کلاغي نمبر بوندارته وايي چې ډیر دعا بد الله حبیب کا کوم کالا قال د بیبی فرمایل کانا اکثر دعاه و ډیر دعا د نبی علیہ السلام دا یا مقلب القلوب اے د زړونو اڑون کیا د ژتہ د زرن و مالکی کل دین پلاړ کله بي دي نه پلاړ کله د ایمان خبره ته راړ او کله د بيماني سبت قلبي علا دي مضبوط کې داز نظم په خپل دین باندې درود الله حبيب معصوم او د امبيه عليه السلام او بیا د امام دان بیا او خضر لوی شان دې دته دومره لوی شان مطابق شغي دا دعا کوله علان کې غېته اس کیسه مخاطرانه نوان نومونتم دادو اړه پر کار داز کوم ټول د خطرې نه پاک نیو دازړه در رب العالمین په داسې قدرت کې له ګوره کفر طرف لور واړای نو مسلمان عیاذ بالله کافر شي کله یو دیندار سره بي دين شي کله یو ایماندار خاتمه کو کفر شي او کله ګوره زړه واړای نو یو غټ نه غټ کافر په یک دم مسلمان شي نو کم از کم گور دا دعا هر مسلمان تا کڈیر لگم وی نو سل پی ری در از پکار دا یا مقلب القلوب سب بیت قلبی علا دی ای دا زلون وڑون کیا زما دا زلپ اخفل دن مضبط کے کل گورا اللہ اخفل کتاب لکی نو لے خکدغا اللہ اغواڑی نو پا بڑی سای کل سڑی دن پیو لګیا لگیا او خدمت کئی اگورا کچر استقامت او دا دعا سڑیو نو نقل الله د دین د کارنه سړې کټکی رواه ترمذی یو وقال حدیث حسن وان بدردار رضی الله عنه د حضرت بدردار رضی الله عنه روایت دې فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و من ولی الله حبیب من دعاء داوود صلی الله علیه و و د دعاء د داوود علیہ چې به دا اللهم اني اسالک حبک یا الله عز تعالی سوال کوم استاده محبت و حب من او د محبت دا هغه چي یحب کو چيتا سره مینا ساته الله ستاده محبت نه غواړ او د کوم خلق په زونو کې چې ستاده سره مینا ده نو دا هغه محبت در نه غواړ ول عمل الذی والله سوال در نه کوم د عمل هغه یبلغنی حبک چې ماورس وی استاده محبت مرتبه تا تعامل او مرتبه دې بیا الله دا بند سره مين ساتي وګوره دا سیمین ساتي چله اعلان او کی جبريل عليه السلام توفلاني سلام مين راتم ور سره مين ساته نو جبريل مين السلام په او اسمانونو ملائكو کې اعلان او کی چفلاني سړي سره الله مين را نو اسمانونو والو تاسو ور سره مين ساته اللهم اجعل يا الله کر دې حبک محبست احب بیلیا غير محبوب ماتم النفسي زما ده نفس چه دزان نرا تستا محبت ډیر محبوبي واهلي او دخبل خپل اهل او عيال بيبي او بال بچنا ومنل ماء البارد او دوبو یخنا لکه په وڑی کې یو تګه سړېره او داغه تبعن سور یحو بوت میلان دې تو الله چې زما غ محبت تبعش اقلیم مشي او تبعيم شي رواه ترمزي وقال حديث الحسن ده حضرت انس رضی الله عنه روایت دې اے فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي علي ذو بیا زجلال والاکرام لازم رونی سیدا کلمات ویلو ډېر ډېر وای یا ذلجلال والاکرام بعضه اهل علم لیکلي چې الله غوސްمه اعظم په دې کې دی علي ذو معنا درته رستو په خپل مصنف کې یعنی دیر لازم رونی صحیح اور دیر دعا کرو ہی پڑھی اسماء الحسنا و سرا یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام لدیک اللہ اس میں اعظم نے تخفلوا حاجت و مصائب و تکالیف و کی دعا با نے دعا کو رواه ترمذی و رواه نسائی من روایت ربیع ابن عامر الصحابی امام نسائی دا روایات ربیع ابن عامر الصحابی رضی اللہ عنہ روایت کړے امام ترمذی دا حضرت انس رضی الله عنہ روایت کړې <coughs> قال الحاکم امام حاکم چدالوی محدث تیر شوی دی دیوی حدیثن صحیح الاسناد دا حدیث دی چې دا صحیح سند ولرې وګوردار چې قول چې دا حدیث د صحت و بارکی ذکر کی دا دا امام وی او ضعفاره کې ذکر کړي وګوردار چې قول معتبر ني د خپل بل وي او د حرفنخ بل ماهر وي ناغه کول په دغفن غفن کې حجت وی علي زو بکسر الامه دا په کسری نه لام سره د لام باندې کسراو زیر ده وتشدید الزوا او شد پزوابه المعجمه چاږي د پاسه ټکره معنا هونه معنا سوا الزمو هذه الدعوه لازم رونی سیدا دعا واكثر من ها دا ډیر ډیر کوي ده حالت به عمر رضی الله عنه روایت دے. قالے نے فرمای دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم به دعا ان کثیر وی دعا وختے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم په دعا ډیر سر اللهم نحفظ منه شیان موږ دا غین څه شیرا ال یاد نشو نو قلنا موږ صحابه کرام وی یا رسول الله یا الله رسول دعاوت به دعا ان کثیر تاخدو اگانه وختے دعا اگانه ډیر لم نحفظ منه شیان هم له یاد نشو تم رړي دعا اگانه ارشالا یا دیgina قاله د دواړو جانو سردارو فرمیل الله دولو کوم آیایا تاسوله خبردارې نظر کوماعله ما پاغ دوای جمعه او ځالېکه کلله چې دا ټولی دوعاګانې زما بهجمم کې یګوره دا مختلفهفااض دي او ی سړی په دی سره دعا وختننو الله څه ټولو دعاګانو باې د دوعا غخته هغه دا دا, دا, دا تقولو تاسوای الله هم الله اننی س الو کا ب شزه چې من خیر ما د خیر غ نه منه کمین هو نبيو کا چې سوال کی دی د تا ستا محمد صلی محمدصلله الله عليه وسلم اللله ستا حبیب چې څومره د خیر سوالو نه کړي ټول در نهواړو نوره د الله چې ومره د خیر سوال نکرې غ ټول په کرالو ونا اوضوې کا په غړم ستا په ذااتې عالیا من شر ما د دا شر داغناعه دا کمین نبي کا چپنا یو وختینه ته نه د هغه بارک اسلام نبی محمد صلی الله علیه وسلم وان تل مصان الله ته ته مدد غوښتل شو ویله و علیکم البلا او تابانی رسول خبری ولا حول ولا قوه الا بالله مشتد اورېدل د گناهونو نه او نشته قوت او طاقت دني کو اعمال الا بالله مگر په توفیق د الله رواہ الترمیزی وقال حدیث حسن یکو رکل اٹھو لی دعاگانی شاہلے یادی نہیں داری یاد ہے اللہم اینی اسلوکا من خیر ما سالکا منہ نبیوکا محمد صلی الله علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر ما استعاذکا منہ نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ دیو ابن مسود رضی اللہ عنہ ہونا قال فرمای دې کانو مندواي رسول الله صلى الله عليه وسلم ود دعاء در رسول الله صلى الله وسلم ده اللهم يا الله ان يسلوک बेशक ز سوال کوم ثانه موجبات رحمت کا ده غس چستا رحمت واجبای واعا امام کا اعوذ تا سوال کوم د اسبابو د مغفرت تا شمال بتور وسلامت من کل اسم او سوال در نکوم چې تمام مګناو نما محفوو ساتېول غنی ایمت من کلې بررن او غنیمت در نه غواړم د هررنې کوي یې حې کوي تووفقر را کې والفه او سوال در نکوم د کامیابی په جنت دا د نه کېدو سره والنه من نار او سوال در نقومم د خلاصی د ورنا رووال حاکې مووب د الله دې حری سروا امام حاکم ابو عبداللہ رحمه اللہ کرے وقال حدیث صحیحن ودا حدیث صحیح دے علا شرط مسلمن امام مسلم رحمه اللہ دو شروط سرار باب فضل الدعائی بی زہر الغیر باب دے پبیان دے فضیلت دے دعا کی یعنی پششا اے او سڑے موجود نلے او تد اللہ دے رضاق بنیاد اغلا غیبانت و آگانی کے نو د دې سمره ډېر فضیلت ده قال الله تعالی الله فرمایلی دی خپل کتاب عظیم شار والذین ها کسان جاءو من بعده چه غیر اغلی دې رستو د دې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ده مهاجرین او انصار نو رستو تر قیامت پوری چې سمره مؤمنان دنیا کې راضی او اغلی دي یقولون دای وای ربنا اغفر لنا اے زمونگا رب بخنو کی ممتا ولی اخواننا اللذین آو زمونگا رنو حغت سامتا سبقونا بالایمان چه غیلو آمدی شوی دی زمون ایمان تا اے دا مخی نو خلقو دا صحابه اکرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نی راوالی ترتب تابینو پوری دا زمون مخی چه سوکو فاتشوی اے دا دی تولو پا ممگ حق دارے چې مونږ دیت دعا گانے او ور دایته دعا غانه وختو مبارکین له سره احادیث راځي دا غیبان دعا اے ژوند دې له چې دعا غواړي ناګی کی دې شي چې سازه تریه کاری او نموده خودن راشي کوم چې وفاد شوی دینوی له دا دعا غختل خالص د پاره د رضا له الله دا وکاله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلوې د خپل حبیب ته وای واستغفر لذن بک و هنه ذنب ارده قلي غنا والمومنات او اوذ پار از ظلم مؤمنان و سره مؤمنان و, و زنان او وقاله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شي لید اخبارا چی خبر ورکی عن ابراهيم صلى الله عليه وسلم ابراهيم صلى الله عليه وسلم ابراهيم عليه السلام نے ربنا اغفر لي اے زمنا رب ابا حنا اوكي માતા ولي والدي و امه و رفلا ولل الممننینا د ټور مومنانوته یو مقوم حصاب پهکمه ررضبانې چې قائم بشي حصاب وان در دا ر الله د تب در دارض الله هو وتي ان سمع چې ب ش ک د چې د داورري د رسول الله صصل وسلم يقولول چې فرمي ما من بد مسللممن نشتشته اس یو مسلمان يد اوې چته دعا غواړي د خپل روح د پاره به زوهر الغيب په شیشه اغه شته ان خودی دعا غواړي چې الله خلانه مسلمان ته هدايت وکړي یا الله خلانه مسلمان بیمار دې ته ول شفاء ورکړي الا قال البلق مګر فرشتي دی یو کې سر ولارد یا غوي اغه امين وي ورتوي ولا كه بمثل تارا دیم اللہ دا سی در کی لکا کم سوال چیتر آغلا پارا کے لئے دا ملائکو دعا گرے بلکل رد کی گینا دو چیتر پشی او مسلمان روڑ دا پارا دعا کے نو فرشتہ دیو گی سر ولاڑ یاوی والا کا بیمسلی دا آغلا چیتر سو گواڑی تارا دیم دغشان ہوئی اللہ دے تارا مدغشان در کی رواہ مسلمان وعنہو آو دیدگی دردار رضی اللہ عنہو روایت تے یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کانا یقول چې فرمایل دي دعوه المرئ المسلم دعاء دی او سړی مسلمان لی کید خپل رور د پارا به زہر الغیبی پښی شا مستجابۃ قبلگی عند راسه ملک او د اپسی شاشک مسلمان د او بل مسلمان د پارا دعا کئ د دې سر سره او ملک ولاړو موکلن الله د دا طرف له مقرره کړی شوی کلما دعا لي اخي بخیر هر کله چینه دعا غواړي د خپل روح د پاره د سه د دنیا یا اخرت نقال الملک الموکل فرمای اغا مکرر کړي شو فرشتہ به په انسان سره وای امین الله دې دا دعا قبول کړه ولکا به او تعالی دغه دغشان حاجتونه الله تو رکی لکه کوم دعا چې ته د روح د پاره ادیو جنہ وره فلم مسلمان ل دعا کول حقیقت کې ځال لکولې او کزان لکه ملائک ته امين نه او چې بل مسلمان ل غیابانه دعا کوي نو ملائک په باقاعده امين وي करावा مسلمان او صلی الله تعالی الاخر خلقي باب فی مسائل من الدعاء باب د په مسائلو کې چې داغي مسائل تعلق د دعا سر دی ده حضرت سامع ابن زید رضی اللہ عنہ روایت ته قال د فرمای قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ویدہ رسول صلی الله علیه و الیহি و سلم من ها سوق سنی علیہ معروفن چوکڑے شود د احسان ایو انسان سره بل چ احسان کو دینی فائدہ ور تور رسولا یا دنیوی فائدہ ور تور رسولا او سر احسانو خیگڑے فقالن دی اللی ہی ددغ احسان او خېګړه ور سره وکړه فقالن دیبل مسلمانو وی لفاعلیه دغه احسان کوون کیته چې څوار خلدا خېګړه کړو نو دا غبر کیو چې جزاک الله خیرن الله تعالی بدله درکې خیر نو فقعد ابلغ فی الثناء بېشکه د د د په تعریف کې د مبالغې او د کوشش نه کار واغستو دی در سره شه سانوکي نو د خپل دین الفاظ د کول غواړي تاسو کوی شکريا تاسو کوی نو جزاك الله خيرن نو دا, دا د سيدل کائنات تعلیمات دي تاسو ګوره اکثره مسلمانان د غیرنا اثر قبلی چا در سره څوک له جزاك الله خير مددوار جهان سردار فرمائی چادر سر دیي او دنياوي سخي غړو کا او تاوي چې جزاک الله خيرن نو تا د اغ په تعريف کې ډېر کوشش او مبالغه وکړه رواحه ترمزي يو قال حديثن حسنن صحيحن وان جابر بن داهر جابر رضي الله عنه نويایت ته دي فرمایي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ذال خیر ما کوے ایک کل ی مسلمان ناری زنا نہ زال خیر کی ولا تدعوا علی او مبد دعائی او خیر کی او خپل اولاد ولا تدعوا علی اموالکم او آم مبد دعائی او خیر کی او لا دعاء في طومن الله ساعه اسنه موافقه ران شاستا سود الله ز طرف نه دیو دا سه ساعه او وقت سره د اوقات چله دعا غا نه قبلې دی وجهه حدیث کې راغلی فدې 24 غنټې کې باز اوقات ته رحمت خداوندی را او کم سړي جغه وقته سوالو کو نو بس دعاء قبلې دی وجهه نه چا سہاجت هر وخت یغوار د کله ب دغه ووق سره فقط را شي لا دوااف کو من الله حسااعتن ېنا چې ستاسووا فقط را نه شي د الله د طرف نه دغ ووق سره یسلوفي اتوان چې دااند لا نسوال کېدي چې پایې کوان د سوګلو فیستجی به لکوم نوستاسو ده به قبوله ک ددانله خیرې کې ته تبا شي ب چې بې تبا شي مال تباشي بیا به سبا پرشانې دې حدیث کې منر اغلی چې ځان الله بچولا اولاد لا مال له سره خریدي نه کوي او د دین نه مخالفت چې شوکې نو گناه کبیره ده دی جنا باز والدین باه زنانا بلکې باه نارینا دا خيري چې کوي نو داخه خبر نه دا الله حبيب صلی الله علیه وسلم د دې نه منع فرمایلی دا او دا دی انسان د عجلت او د تلوار غل نه خله ويدو الانسان بالشر دعاهو بالخير وکان الانسان عجولا رواه مسلم و نبی حریرہ ده حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے یہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمایا اقرب ما يكون العبد देर میز دی اغه چی وی بندہ مر رب ہی خپل رفتہ نو د هغه حال و هو ساجدن چې په سجده کې پروت وي اے په حالت سجده کې الله ډیر نږدې فا اکسی رو ادوانو پا دی سجده که دیر دیر دیر, دیر دواغانی کوئی یه علماو لیکنی وی اللہ تا دا آجزی سور سورتو نجی دی نو د دین الوی دا آجزی سورت نشتا چه دا بنیادم پا دی بدن که مخپطولو که شریف اندام دی اگره دا تنده پخارو اللہ لیشه ای نو دا دا آجزی او د توازو انتخا دا نو په حالت سجده که پا عربائی کې دعاګانې غختت پختور دو په نور او جوبو کې وسره دعاګانې نو غواړي چاله د عربی الفاظ ورزینو خپل حاجتونه دی په سجده کې غواړي یا هغه دعاګانې چې د قران او سنت کې راغلي نا هغه دعاګانې دی یا ځان خبره وشي او ضرورت ته نو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دی وای او ځکه کې هغه اراده لري کوم چې د حاجت او ضرورت ته یا دی وای یا الله یا رحمان او الله او الرحمان الله اللہو ایمان اللہو در رحمان پا نم روب علی نو پسجدہ کی روی یا الله یا رحمان تاسل آغر از پیرشو الالزو بیا دل جلال والاکرام لازم رونی سیدہ نو پسجدہ کی ضرورت تیوی یا دل جلال والاکرام یا ویا حیو یا قیو نو دغد و آگانی دی سڑے کئی خاص کر پا نوافل و سننو کی دکا فرائضو کی دا طریقہ دا فرز مست امام کئی نو د شریعت حکم د تداد دپسې بډاغان ولارد دي دپسې حاجتمن ولارد دي دپسې بيماران ولارد دي نو دې بده دې ټول له خلاص کوي مختصر مذبقه یې اپنا نفلونو سنتو کې دله اختیار ده نن بعض خلکو ګوره مسئله الټه کړي نفلونو رو یا کینیا یا کاینو له کده شرک په شان ټنګي وي او چې فرضو کې اوځريږي نو بیا وګد وګد کوي اعلان کې د شریعت حکمدار خپل نفل او سنت کې دته اختیار یو ګنټه په سجده کې پروت او کله چې تفرایز کې نو د دې ټول مقتدیانو خيال ولې حاصل بکه دیوژن د الله حبيب په دې باز خلکو زړه طریقې شو راکړم له الله باز یو صحابي راغله نو بي رحم سلام دیوه قربان مونږ ټول ارذکارو به ماسخوتن چې خپل ایمان پر سر را شو ما غدور او بدو درکاتو نکړ وي د دیوژن نظر ماسخوتن د جمی مزله ناراضه نو صحابي راو تو صحابيو ایمان الله حبيب د دین مخ کې داسې په غوسنه لیدل چ دمره صح ناراضه شو غوصه شو اغه لوی تفتی ناگری خلق په فتنه کېچه خلق د جمع نه منې کې وی ګور تاسو په سچي امامتی کوي نو ګور چې ما په سيب بیمار ولادي ما په سيب سپینګره ولادي ما په سيب یو حاجت من ولادي نو اختصار نه کار اخلا دا ور د رحمت او معامله د دوار جهانو سردار فرمای زموږ له درېګم او زمخ کې نه مرادای چې دا خلانه به ختمو نو ای زماشبانو جڑا واور دل اللہ حبیب زمانہ کیو پردہ کی زنانہ جمع ملت لے نوې چې د بشي جڑا وا او لوزو هغه کړهت مختصر کموام چې نه مورز لګې نه کلا راهي نو دل اللہ حبیب د معشوم د جڑا لحاظ وکولو تیوج نه ګډا غا نوي زې فانوي د ټولو خیال پکار دے په نوافل او سننونو کې یو سړی د دعا کیف اقشروا الدعاء رواه مسلمن وانه دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا فرمائی لی یستجابو دی لعہدکم دیشی دعا دا پار دا یو استاس و اللہ کبلی ما لم یعجل ترسو چی دے تلوان نکی یقولو دا بني آدم کلوی یومی اشکال دوکالی یو حاجت دا اللہ نغوڑی فا حاجت کو وی قد دعوتو ربی ما خپل رب رو فلم یستجب لی نماله دا دعا قبوله نه نو بس دعا فریزي نو دعا دا خودل د دنیا او آخرت نقصان نه هي سره د غاړې دی وای چې الله نه غواړم الله به راکړي وګور کړه الله تقدیر کې لیکلې چې دې باندې را سوال وکړه نو دا و دوا کاله درې کاله پنځه کاله لس کاله په ځدلې مليوي وو د تقدیرنه خو اشاره اند کې دي نشي دې دعا ترکینا تدویجنه اکثر داسی بازی یو افتا میاش زیات نزیات چته دیر د الله باندې ګان کال نیم یو سوالو کې به پرې نه سوال پر خدای نه فکار یقین سره سوال فکار ده متفقون علیه و فیرایات للمسلمين په یو روایت, روایت د مسلم شریف کې داسر اغری لا ایزالو همیشه د ایستجاب له العبد چې دعا قبلې دی شې دی یو بنده ما علم یدعو باسم تر سوچ دې د سوال نه یا رسول اللہ گناہ سوالون کید الله نه قبلہ او قد یعتی رحیمن یاد صلی رحمهید کٹکول ما لم یستعجل ترسو چری تلوار نه کی قیل ویل شل یا رسول اللہ یا اللہ رسول من استعجاله دا تلوار څه شی نه قال اللہ پیغمبر یقول دیو قد دعوت ما اناروا نسالکو وقد دعوت او اللہ نے مسالکو فلم ارى يستجيب لي نما ونقتل شي الله دعا قبولها فيستحسر عند ذلك نو دي ستری شي په دغه وخت کې وېدا او دعا او دعا غختل کریزی داده د دا دا تلوار دا. نو الله سوال قبلای خو بندې سنکای تلوار دکای و نبی عمر رضی الله عنه <تصفيق> دا حضرت ابو مامر رضی اللہ عنہ روایت تے قال اللہ نے فرمائی قیل ویلشیو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پھاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمتا چیار اللہ حبیبا ایو دعای اسماو کما دعای رضیاتاو ری دیشیو قبلی قال اللہ پی غمبر ورتو فرمائی الجو فاللیل الاخری پا من دا اخر شپی کی پیشمنی کی پیشمنی کی دعای را قبلی ودبر اصولوات المکتوبات او استو د فرض منجنونا دیو جنا باه صحابه وی تخپل دعاء د پار د فرض نفس وقت لټولو ور دا صحیح حدیث ته رواه ترمیزی و وقال حدیث حسنون نو غره فرض مصپسې د دعاء اهتمام پکار دی او د پښمنۍ په اوقات کې دعا او دغړ اوقات غره برابر ګرځولي د پښمنی وقت د قربانای دیو فرض موزم فرض مزد دی د دې په سړې د دعاء شروع تو دادا بصرا دعا دید رب العالمین نواری وانو بادت ابن سوامت رضی اللہ عنہ دا حضرت ابادت ابن سوامت رضی اللہ عنہ.